29. óra. Az álhírlapíró. Már talán ideje lesz, hogy az újságíróimat kiviszem az életbe. A redakció műhely szobáiból ki a világ forgatagába, hogy lássa mindenki, milyen az újságíró a társaságban, az emberek közt, a nyilvános szereplésben, s igazi munkája közben, amikor gyűjti az anyagot, felszívja az impressziókat, s a szeme kamaráiban megrögzíti a maga pillanat fölvételeit. Ez talán nem fölösleges munka, mert az újságírót csak az ösmeri meg igazán, aki a külső világban is figyelmesen nézi. Mint ahogy még nem tökéletes méhész, aki a köpű belső életét ösmeri, de nem tudja, hogy mit csinál a méhike, amikor szerte és hímpor és harmat és méz után jár. A külső életben, ha keresem a hírlapírót, az első, aki utamat kerestezi, az álhírlapíró, ami nem csoda. Mert álhírlapíró legalább tízszer annyi szaladgál a világon, mint igazi újságcsináló. Tessék csak elképzelni, milyen sok mesterség van a világon, amit az emberek úgy első szóra röstelnek bevallani. Akinek ilyenféle foglalkozása van, az röviden hírlapírónak mondja magát, s nem különben az is, akinek semmiféle foglalkozása sincsen. Az oibszó hírlapíró. Ami természetes is. A legtöbb mesterséggel ugyanis diploma jár, vagy iparengedély, vagy hatósági vizsga, vagy kinevező okirat, szóval olyas valami, amire azt mondhatják az emberek, hogy lássuk. Az újságírótól senki se követelhet dokumentumot, és aki mégis kér, annak az álhírlapíró készségesen szolgál vele. Hogy ezt a cikket írta, vagy amaszt? Teheti, mert hisz a cikkek nagyobbára névtelenül jelennek meg, vagy valami álnév van alattuk. Ilyenkor aztán az álhírlapíró az álnevet is elveszi, hogy ő szokott krász, kvintusz, idem, szkáron név alatt írni. Na igen teszi hozzá szerényen. Az eféle apróbb, igénytelen dolgok alá csak nem teszem oda a teljes nevemet. Magammal is megesett már, hogy társaságban találkoztam önmagammal. Illetőleg egy rokon fiatal fiatalúrral, aki mint a vulpesz aláírású mókák írója szerepelt. Egy másodpercig arra gondoltam, hogy én most ezt a legényt leleplezem. De aztán meggondoltam. Ugyan minek? Ha már szegény fiú magára vette ezt a hálátlan mesterséget, minek roncsom el a mulatságát. Később aztán kisült, hogy nagyon okosan tettem. A fiú olyan szépen tudott vidám történeteket, pikáns anekdotákat, apró versikéket elmondani, hogy bizonyosan engem a száraz, szomorú, szótlan embert löktek volna ki a társaságból, mint szélhámos álhírlapírót. Egyébként mondhatom, hogy az ilyenféle álhírlapírok még csak az ártatlan teremtések közül valók. Nekik semmi gonosz szándékuk nincsen, legfejebb néhány fiatal leánynak vagy naivabb asszonykának a kegyeit nyerik meg valamivel könnyebben és gyorsabban. És ott többnyire jobban megállják a helyüket, mintha igazi írók volnának. Ezekre a legénykékre nem szabad nagyon haragudni, sőt, bizonyos tekintetben hálásak is lehetünk nekik. Ám, de van egy másik fajta hírlapíró, amely egyenesen szélhámos. Ezek nem szorulnak idegen nevekre, mert többnyire jobb hangzású nevük van, mint akárhány kitűnő hírlapírónak. Közük is van néha egyik másik laphoz, sőt, a legtöbb készségesen ki is adja cikküket, amelyet busásan honorálnak is. A sokszor nagyságos, méltóságos és kegyelmes cikkíró legalább ötször annyit kapnak a dicsőségen kívül is a cikkükért, mint amennyit ők fizetnek egy szegény tollforgató embernek, hogy megírja helyettük. Ezek az urak ünnepeltetik magukat az írásaikért, bankettet csináltatnak a kaszinóikban, kiárnak egy-egy ordót vagy udvari tanácsosságot, esetleg képviselők lesznek, és államtitkárok, főpolgármesterek vagy miniszterek, és későbbi beszédeiket, ezeket is más írja helyettük, rendesen azzal kezdik, hogy a hírlapírói pálya rögös mezeiről emelt a munka mai pozíciómba. Ezek az igazi álhírlapírók, és nem azok az apró kis könyvügynökök vagy garasos szélhámosok, akik néhány hatosért vagy egy-két potya színházi jegyért illetéktelenül magukra veszik a hírlapíró nem épp agyogó köntösét. Mindegy, no. Én csak valami ismertetőjelet akarok adni, aminek a segítségével némi biztonsággal meg lehet különböztetni az igazi hírlapírót az álhírlapírótól. És ez nagyon egyszerű. Ha valaki azt mondja neked, hogy ő detektív vagy hírlapíró, akkor soha se hidd el. És minél többször emlegeti az ipse, hogy ő hírlapíró, annál kevésbé az...